Hej och välkomna till podcasten A-ordet. En podcast om kristen kristentro och anarkism. Och nu har det varit ett ganska långt uppehåll. Vad beror det på? Ja, det beror väl på att Jonathan har reproducerat sig. Eh, eller inte han. Utan personen som Dini också är gift med har fött ett barn. Eh, och eh, då blir det inte så mycket påbbande. Och sen hade vi en valvaka. Eh, som kostade ganska mycket tid och förberedelse men blev eh, ganska kul och ja, fluktansvärt precis. intensiv. Vi pratade i nästan, jag tror vi pratade mer än tre timmar i en live chatt på Facebook. Som kolla med oss, det var jättemysigt. Sen så har du hänt lite. med. Eh, vi har startat en Facebook-sida, inte bara att man kan bli kompis med oss utan nu kan man gilla att följa vår sida. Mm. Finns användare kvar om man fortfarande vill bli kompis med ord. Ja, det, fin ja, det finns alla okay, möjligheter så ni som vill bli kompis med oss. Känner det nära så går det fortfarande. Ja. Och om det är så att man skulle vilja ha så här typ en diskussionsgrupp med oss på Facebook. Så eh, tänker jag att eh, skriva ett meddelande till oss och säga att du vill hålla i en diskussionsgrupp med oss. <laughs> så kan vi diskutera det. Ja. Och i annat fall så finns ju det gamla vanliga kommentarsfältet på bloggen. Där ni också får hänga om ni vill. Välkomna att hänga med oss. <laughs> Precis. Men i det här, här avsnittet så har vi gjort en intervju. Vi har, faktiskt, vi har gjort jättemånga intervjuer den här hösten. Vi har satsat på att bjuda in. Det är också lite därför det har varit radioskugga från oss. För att vi har mejlat med massa folk och sagt. Får vi prata med dig? Och då har, det ju inte blivit, då har vi inte orkat snacka med varandra i, om något ämne under tiden. Och i det här avsnittet så ska vi prata med fantastiska Kerstin Bergeo från Kristnafreds eh, som jag fick tips från en av våra lyssnare i somras om att vi skulle prata med henne. Och eh, shit vilket tips var det för att hon kan massor och det blev så himla bra avsnitt. Eller vad säger du Jonathan? Ja det blev jättespännande. Det är ett samtal som lyfter tycker jag. Och vi plockar upp en massa trådar så att eh, vi kommer väl eh, se ihop de trådarna i nästa avsnitt. Ja, precis. Så att eh, jag tycker att ni ska ta tag i så här ett anteckningsblock och betrakta det här som en föreläsning. på att säga. Nej, jag är inte det. Nej, men det är, mycket, eh, det är mycket name dropping och eh, begrepp och sånt. Så att för den... Och vi Ska vi ska ju prata om fredsrörelsen och icke-våld. Så för den som är nyfiken på det så är det här verkligen ett matnyttigt avsnitt. Vi behöver inte orda mer om det utan vi sätter igång. Ja, precis. Så som vanligt. håll ni med och håller inte med och Skriv till oss. Annars njut av Kerstin Bergeås röst. Men då, så, då sätter vi igång. Eh, välkommen till podcasten A-ordet Kerstin. Eh, vill du börja med att berätta lite vem du är? Ja, det är roligt att få prata med er idag. Jag heter Kerstin Bergeå och jag har väl de senaste 15 åren ägnat mig åt icke-våld på ett eller annat sätt. Och jag är från Umeå. Och jag har alltid, som jag föddes med någon slags optimistiskt sinne om att vi är här för att förändra världen till det bättre. Och känt mig så här nästan lite stressad att jag måste göra det hela tiden. Och då har icke-våldet varit en väldigt bra ideologi och sätt och rörelse att, att finnas i. Så därför har jag engagerat mig framförallt i Kristina fredsrörelsen. Varit anställd där också i, ja det blir nästan tio år om man tänker alltihopa. Så. så det är lite om mig. Just nu har jag lite, är jag bara så att säga, medlem i, i Kristina freds och eh, jobbar i Katarina församling och med Stockholms moské för en nyanlända. Så att, eh, och lite granna tänker runt hur man kan, hur kan kyrkorna bli fredskyrkor igen och så. Så att det, det är lite om mig just nu. Jag kom på en liten spontan följdfråga för du svarade nästan på, ja. på den nästa som vi hade planerat här. Men ja. vilka, alltså när du säger att du alltid har känt ett eh, kall eller en eh, vilja att förbättra. Eh, vilka frågor är det som du brinner för? Ähm, alltså global rättvisa jag tänker jag äh, har, har alltid varit. Jag var med i den här attackrörelsen äh, för länge sedan. Och jag blev också när jag åkte då som 23-åring. Som här med kristna fredsrörelsen till ett väldigt orättvist samhälle i Guatemala och södra Mexiko. Levde med människor som, som liksom nästan inte räknas. Eh, och, ja, men det, var, det kom mig väldigt nära in på livet hur orättvis världen är eh, på många sätt. Eh, och då så kände jag att ja, just det med global rättvisa, fredsfrågan, liksom, hur kan vi lägga så mycket resurser? Och vara så dåliga på att hantera konflikter. Det, det är förödande för mänskligheten. Så, att, så att det är väl de, de frågorna. Sen är också så här genusfrågan. Jag har tre stora bröder. Och så här, den har alltid funnits sedan jag var liten. Så jag har tänkt mycket runt också så här, makt och, och kön kan man väl säga. Ja, lite så. Det var jätteintressant. Det skulle jag vilja gräva mer i. Varför, ja. varför är vi så dåliga på det? Det hade varit spännande. Men jag tänker just Kristna Freds och ja. ert arbete. Nu sa du att du mm. mest bara är medlem. Men, mm. men vad jobbar Kristna alltså Freds med? Jag utbildar Kristna Freds också. Så, att jag, ja. Ja, så att jag, är, jag är nog lite mer än medlem. Men, men ja. ja, varför var är det, det liksom blev då? Kristna Freds? Ja, alltså det var dels... Det var för att jag, fick, jag såg den här annonsen, jag trodde nästan inte det var sant, att de sökte fredsobservatörer. Och tyck, jag tyckte så här nu, nu, nu blir, händer det, nu, nu är det, det här jag har jag gått och väntat på där som 23-åring, nu ska jag bli använd. Så det var ju superhäftigt att få, få åka som fredsobservatör, så att innan dess hade jag inte riktigt koll på den här smala men vassa folkrörelsen som kristna freds är. Så att jag, ja, efter det så var det en icke-våldsprofil, Martin Smedjeback, som tyckte att jag skulle vara med i något som ett icke-våldsutskottet där på Kristna freds. Så då satte vi oss ett gäng ä, människor och tänkte mera och ja, fördjupade oss tillsammans i icke-våldet. Så det var väl lite så det började, varför det blev just Kristna Om vi zoomar in lite mer på... Kristna freds, mm. du sa, nämnde den här icke-våldskommittén, men mm. för, må för många så kanske icke-våldet är, är ganska svårt att föreställa sig vad det innebär. Men skulle du kunna ge ett exempel på hur Kristna freds arbetar med icke-våld rent praktiskt eller kanske också teoretiskt? Ja, eh, precis. Det är ju spännande. Det är, det är snart en hundraårig rörelse eh, som då våra förfäder bröt sig ut ur svenska, svenska freds. För att få en mera, att kunna liksom jobba för fred utifrån en kristen eh, ideologi. Mm. Mm. Eh, så startade man något som då kallades för Svenska världsfredsmissionen. Som blev på 70-talet tror jag, som bytt namn till Kristnafreds. freds. Men eh, idag, och så då var mycket vapen, stödja vapenvägare genom vår historia i Kristnafreds. freds. Eh, och idag har det blivit mer det här konstruktiva att istället för att skicka soldater ska man skicka fredsobservatörer ut i världen. Så att man aktivt kan ge människor också en möjlighet att jobba i fredens tjänst. Så som jag gjorde då som fredsobservatör. Så det var det största programmet som Kristna fredsrörelsen har, fredstjänstprogrammet. Stöder man aktivt icke våldsrörelser eller fredsrörelser runt om i världens systemorganisationer med utbildningar i icke-våld, med partnerstöd och så vidare. Och sen har man då ett Sverigearbete som jag skulle kalla, eller tänker i alla fall jag som har jobbat med det. Att det är inriktat väldigt mycket på utbildning som inspiration och fördjupning. Att det är liksom det vi kan bidra med ganska mycket. vi finns en utbildning på Hennes Härnösands folkhögskola till exempel i fred, icke och sådana, så att vi kan liksom, sprida kunskapen om icke-våld och sen är det liksom, upp till våra lokalgrupper naturligtvis att, att och alla som vill att sådana, eh, praktisera icke-våldet. Mm. Jag tänkte lite på det du sa om att ni tidigare historiskt har stöttats av och sånt. Eh, tror mm. att det kommer bli lite på tapeten nu igen? för Värnplikten är ju tillbaka. Även om den är i, det, i ganska liten skala. Ja, jag funderar lite på de unga människor som alla ska mönstra. Att alla blir kallade till mönstring. Att, och att jag vet att det är en del unga som inte känner att... att man, varför ska jag göra det? Eh, så att, eh, jag tror att ja, det kan säkert vara så att, vi, att det nu blir aktu, aktuellt igen. Det kan jag, det kan jag tro. Um, speciellt mm. om det liksom går... Er, mer militaristisk utveckling att vi tänker att så här, ja, men hårdare, mer satsning på militären är det, liksom det vi behöver nu och så, så, så kan det säkert vara, bli aktuellt igen. Ja, det var bara lite extra. Men eh, lite bredare fråga. Eh, hur skulle du säga att så här, fredsrörelsen rent generellt mår så här, i Sverige och internationellt? Det känns, eller jag uppfattar det som att det är ganska krympande rörelse, men det är kanske är fel. Ja, icke -vars rörelsen ska jag säga vital världen över. Men om du får svara på din fråga om fredsrörelsen eller alltså antikrigs- antimilitariströrelsen så, så håller jag nog med om din analys. Att den, och det var ju ett uppsving för 15 år sedan med de här jättemanifestationerna. Jag tror det var 10 miljoner människor på 600 ställen i världen som... Som då processerade mot det här att USA skulle gå in i Irak. Det var väldiga, ni minns kanske, väldigt demonstrationer och så. Men min analys av det är att det snarare har, alltså att det var en jättestor backlash för fredsrörelsen att visa sig så stor och att så många gick ut och Naturligtvis började kriget ändå. Varför? För att man var inte strategisk som fredsrörelse. För att man gick kammade fredagsmys efter demonstrationen och inte tänkte vad är nästa icke-valsmetod. Vad, vad, vad kan vi göra? Kan vi lägga oss på landningsbanorna? Kan vi bojkotta? Vi, vilka mer icke-valsmetoder kan vi liksom, verkligen på allvar använda? för att stoppa det här kriget. Så det blev nästan en backlash att säga. Ja, men vi gjorde ju, det funkar ju ändå inte. Så, att, så att lite nästan så att man kan förlöjliga fredsrörelsen efter den här stora mobiliseringen för 15 år sedan. Och det, det blev lite förlamande då att så här, få, få med att liksom resa sig igen på det sättet. Så att, men ja, det är ju en utmaning att bli mer strategiska eh, verkligen. Det är sådana enorma pengar och resurser som, som, som liksom att säga finns på den andra sidan i det här, i bollsrörelsen som finns. Och det är ju helt sinnessjukt när man jämför. Uh, ja, det är ja. kanske det är imponerande att fredsrörelsen ens finns och uh, inte har klappat ihop helt. Ja, kanske. <laughs> Absolut. Och det, ja, jag tror också att det har lite att göra med hotbilder och sådär. freds var ju som störst just... Under kapprustningen och kalla kriget och så. Då var man väldigt kritisk till, till kärnvapen och sådana saker. Och då, då var det väldigt nära att Sverige skulle dra oss med. Och då var, var, hade vi massa lokalgrupper ute i församlingarna. Jag vet inte om det var 60 lokalgrupper i landet. och Så, här, så att det var väldigt vitalt då, då. Men så på det sättet kanske det är bra att vi slipper. Att vi inte behöver mm. Alltså att vi hotet känner nu kanske det är mer klimathotet som som hänger över många och oss och att, så här, att det kanske är där, där rörelsen naturligt kom, kommer att ske eller sker ännu mer även om det hänger ihop Ja, men absolut. Alltså, jag tänker att du nämner så himla många intressanta trådar. Men, men sen så funderar jag också på, du sa att just, du ställde upp det lite som att icke-våldsrörelsen och våldsrörelsen mot varandra. Och vi tänkte fråga då om icke-våld och våld, kan man säga att det är varandras motsatser? Och lite mer provocerande kanske, är det verkligen fred vi vill ha? Så jag tänker att det finns en risk att, att vissa intressen kanske tjänar på freden eh, och tjänar på att, på att människor inte är beredda att vara eh, våldsaktiva för att hävda sina intressen till exempel. Svara för, för, för din första fråga skulle jag säga att <trycklig> icke-våld inte är en motsats till våld. Och att det beror också på hur man definierar våld och förstås hur man definierar icke-våld. Men eh, det är någon sa ju så här att motsatsen till våld är kreativitet. Och den tycker jag ganska, eh, säger ganska mycket. Okay, men icke-våldet är ju så mycket större, det kommer vi säkert komma in på. Och eh, ja, att för att liksom kalla icke-våld riktigt icke-våld då enligt Stellan Vindhagen, den, eh, ja, vad ska man säga, mest, den som har doktorerat på icke-våld här först i Sverige och som forskare. Eh, han, han pratar ju om att för att det ska vara riktigt icke-våld så så så visst, du måste ha den här maktbrytande aspekten men det behövs också en dialogunderlättande del. Det vill säga att ja, liksom Isak Svensson och en annan fredsforskare säger att kreativ kamp i kombination med dialog eh, skulle det han liksom kalla eh, icke-våld. Så att, ja, nej, det, det är liksom, det, blir lite, det är lite förenklat att säga att våld och icke-våld är varandras eh, motsatser. Sen tror jag att rent pengamässigt så är det ju, alltså är det mer, mycket fler som tjänar på att ha krigsindustrin igång eh, med vapen. Och att förutsätter nästan att kunna testa sina vapen i sådana enorma mässor och pengar som affärer. Och att nu Sverige ska sälja sina jaskripen till Brasilien trots... Utvecklingen i Brasilien och så vidare. Så att det är enorma eh, många som, som vill att vi fortsatt, ska fortsätta eh, hantera konflikter med våld. Så som vi faktiskt gör nu på, i stor skala. I Sverige har vi förbjudit Barnana till exempel. Det går ju att bestämma sig för att nej men vi hanterar inte liksom, konflikter i vuxenbarn med våld längre. Så det är rent här. jag tycker det är dags att man ska tänka så även internationellt. Ja, nej, för du var inne på att det kunde finnas någon som tjänade på att det skulle bli fred, och det tror jag verkligen det är. Våra natur, våran, hela mänskligheten skulle ju verkligen tjäna på att vi, att vi lärde oss hantera konflikter fredligt istället. Jag tror att eh, det ligger lite i vilken typ, alltså om man tänker fred-passivitet, liksom. Mm. Eller fred-aktivitet. Jag tror att man kan mm. göra definitionen så. Om freden mm. innebär en passivitet som i. Mikael, Vies, äh, låt. Ja. är det verkligen vad ja, ja. vi vill ha? Så ja. är det kanske äh, den typen av fred som passivitet som kan vara, kan vara destruktiv. Ja. Mm. Just det. Var det lite äh, så du, du menade, Jonathan? Nej, alltså jag tänker ju mer på alltså under... Men det kanske... Jag tror att risken är att bli lite för, gräva ner sig lite för mycket i filosofiska hårkliverier. Men just att... Under 90-talet när man hade den här liksom perioden av mer eller mindre liberal hegemoni, att du liksom hade den idé om att det fanns, fanns ett system som skulle liksom lösa konflikterna och vara historiens slut, mörkas också. Alltså Då har du en, en fred, men den mörkar också en konflikt där... Där möjligheten att liksom hävda sina intressen för folk som eh, till exempel arbetar i sweatshops i sydostasien och har väldigt dåliga villkor maskeras under den här liksom, fredsfilten. Eh, vi kanske skulle kunna komma in lite mer på det sen. Eh, så det var mer det jag var ute efter. Ja, det tangerar ju lite passivitet att så här, ta inte konflikterna ut för nu är det fred här. Vi liksom. lägger på en fredsfilt ovanpå. Men det, nej, jag tror att konflikter behövs för att vi ska få en utveckling hela tiden. Annars skulle vi leva i ett status quo. Men det handlar ju om hur vi tar konflikterna för att förändra. Eller liksom, kvinnorörelsen är ett väldigt bra exempel på att man har tagit konflikterna i icke-våldsmetoder för att skapa förändringar. I och för sig har vi suffragetterna som också använder våldsmetoder, men... Men på det stora hela är det mest icke som används för att göra landvinningar eller hbtq-personer eller så vidare. Som har använt mycket kreativa icke våldsmetoder för att föra sin framförändring. Och, men, men visst, det är ju jätte, som Sri Lanka, där har man liksom bombat ut, <hör> mördat jättestora oppositionsgrupper och så bara, åh fint, då, fred liksom. Så alltså, det är ju inte, det är ju inte, <hör> inte hållbart liksom. Så på, till det priset vill man ju inte ha det. Gandhi som vi säkert kommer prata mer om. Pratar ju faktiskt om att det är bättre. att, Alltså det värsta han vet är passiviteten. Så men, finns det inga icke metoder att tillgå. Så, så, för, så säger till och med Gandhi att ja, men då är det bättre att ta till våldsmetoder. Men vi ska utmana liksom, mänskligheten att bli mer kreativ. Att kunna använda andra metoder än våld. Så att ja, passiviteten... Ligger väldigt långt ifrån icke-våldet. Men det är lätt mm. att eftersom den här före... Alltså innan icke-våldet blev så himla tydligt i... Megandianska, liksom storskaliga icke-våldsrörelsen. Så, så är, handlar det ju väldigt mycket om pacifistiska rörelser. Det finns ju innan, alltså inte våld. Mm. Eh, sån rörelser som ja, men kväkare och så vidare. Ja, så att, ja, många kristna också, de första kristna eh, tar inte <gärning> värvning inom armén till exempel. Så att, så att det alltså, och då menar jag att det är inte är våld. Det är inte så mycket. Alltså det är att jag som kristen ska avstå från våld än att jag kanske ska göra uppror mot de orättvisor och strukturer och våldsmekanismer som finns. Men man, alltså, jag ska åtminstone inte bruka våld själv. Så den traditionen har ju funnits väldigt länge eh, inom den kristna kristenheten så att säga. Men att det här blir mer betoning på det här. Mot våldet vi då då, när, när icke-våldet som begrepp myntas. Och det är då eh, av, av Gandhi och Satyagra-rörelsen. Mm. Men eh, tolkar jag dig rätt att icke-våld kan förstås som en, som en mer eh, upprorisk tendens? Ja, pacifism skulle jag säga är det som du, du kanske är lite inne på. Att så här, ja men vi brukar inte våld, alltså inte våld. Men för att det ska bli icke-våld så måste du ha en komponent med. Alltså du måste på något sätt vilja förändra en maktstruktur, en, ett förtryck. Ett av icke-våldets principer handlar om att söka konflikten centrum. Liksom. Du får inte vända den ryggen, du måste söka den. Ja, men så så icke-våld är ett väldigt aktivt begrepp. Men, men det är därför det själva ordet är problematiskt. Det kommer från Gandhis Ahimsa, inte våld. Ja, jag vet inte om jag ska gå in på det, men på sanskrit så är det inte så passivt som det låter när man översätter det till, till svenska nej, jag behöver inte <laughs> Därför, och en del kallar det för people power i andra länder en del kallar det för aktivt icke-våld en del kallar det för eh, civil resistance det finns olika bättre, eller inte bättre men olika översättningar för att försöka förstå det här stora eh, ideologin som icke-våldet är så att säga <fri> Allt ordnas under hand. Och folk och länder styckas upp. I samförståndets namn. Jag tänker att du är inne på jätteintressanta saker, och det blir liksom en röd tråd både till det vi vill prata om sen och, och många saker som vi har pratat om i, i den här podden innan som relaterar liksom till anarkism, kristen anarkism och just hur, hur arbetar man strategiskt för en, för en bättre värld. Men du var lite inne på dels Gandhi som du har pratat om nu men också ställa vindtagen. Eh, vi ville fråga alltså, vilket ideologiskt tankegods ligger bakom tanken om icke-våld. Är mm. det någonting mer där du skulle vilja säga? Ja, men, så här tänker väl Stellan och, och jag och så att så här, det här om man tänker att icke-våld det är då Stellans definition det måste vara inte våld alltså plus anti-våld för att vara icke-våld. Alltså, att du gick en vanvardspromenad i morse det var det var an, det var inte våld. Men det var inte icke-våld för det. För att det var inget som var vad jag vet som var så här, eh, mot en våldstruktur. Men om du hade gått den barnvagnspromenaden på ockuperat område som en fredshandling. eller något, alltså Det måste vara någonting som, som söker våldet och, och försöker göra motstånd mot våldet. Då blir det också icke-våld. Så båda de komponenterna måste det vara. Och som sagt, som jag sa innan så, så har vi haft en historia i, i de... Eh, världsreligionerna av inte våld. Du ska inte döda. Så det har funnits väldigt länge. Men, eh, och där som de första kristna då som tänker följa Jesus med att inte bli soldater, när inte först kristendomen blir statsreligion som, som det liksom blir en omsvängning. Men i alla fall så, så, så ser man ju att förstås att det har funnits motstånd genom historien. Inte minst då. 1830 talets kampen mot slaveriet, New England non resistant Society. Sen kommer det ännu mer av maktanalys med Thoreau och Tolstoy där runt 1800-talet. Så att, ja, det är liksom den här, de här liksom olika radikalpolitiska och religiösa ja, de mötet egentligen av politiskt och religiöst radikalism som. Är någon slags idehistorisk bakgrund till icke-våldet. Men det som jag sa tidigare att det blir ju tydligast då. Det blir ett folkrörelse. Det blir till och med den första nationella revolution, icke-våldsrevolutionen då. Med Gandhi och Indiernas självständighetskamp mot kolonial Kolonialisatörerna. Så att det är liksom där med Gandhi som det blir en tydligare ideologi, och det blir det här people power-perspektivet som också är en, en signifikant för ikkeval att man får med stora massor av människor. Och så så att, ja det är väl en liten kort sammanfattning. Alltså, vad kunde du är? Det känns som att det är jätteintränande här. Då. Men på Stellan här uppe, jag var med på Härnösands kursen som läser icke och då hade vi en, också en så här, intervju med Stellan Vindhagen och då blev jag så här, väldigt inspirerad igen och så här, just i det här och han var också inne på att, så här, att ska man, i riktig icke-våldsrö så, så ska man också jobba med sig själv det var något så här, nytt för mig för att han, han visade mycket till gandianska att så här, också ha en självreflektion i hur man själv lever. och ja, Så väldigt långt ifrån att det bara är metoder för att mm. göra tryck underifrån. För att jag skapar en förändring och en jämst förbätt förbättra mm. något som är dåligt. Liksom. Men, ja, så, att det var, ja, så det var spännande. Ja, kanske ska... arvet från det religiösa som ofta fokuserar inåt. Och tänker att det blir en magisk kommunikation, vet du kombination när man kan eh, göra både den inre och den yttre rörelsen liksom. Ja, exakt. Men det, alltså jag tror att man har länge nu i alla fall i icke-vågsforskningen klippt bort den här inre för, att det, för på 70-talet så blev icke lite så lite såhär stämplat ja. så, så bör man tvungen att skära bort det lite, prata om hur otroligt och forska på hur otroligt effektivt det är att är mer effektivt än att använda våld om du vill ha till större samhällsförändringar. Så det, men nu tror jag att vi vågar se att det blir inte bara, det blir inte, om man tittar på Egypten en jättestor icke-våldsrevolution. Man får bort äh, diktatorn Mubarak liksom, men, men man, man kan ju inte säga att det har varit en lyckad icke-våldsrevolution för det. Utan för att man var ju inte förberedd, man hade ju inte jobbat med, med vilka strukturer man vill ha istället och, och det inre och, och så vidare. Vilket kanske är mm. jätteförstås, men, men det är ändå... Det är ändå den vägen vi måste gå om det ska vara hållbara förändringar och inte mm. bara byte av toppledare. Men jag tänkte ändå prata, nu har vi, du har gjort väldigt fin definition av liksom vad icke-våld icke är och det är aktivt. Liksom. Men jag vill ändå gå in på det här gränslandet mellan så här, vad är det som kan rymmas inom icke-våld, liksom vad är det som är våld och... Då tänkte vi lite grann på så här förstörelse av egendom och sånt. Det kan jag tänka mig en knäckfråga. Men också lite om man hamnar i... En... Jag kan tänka mig att det finns folk som tycker lite olika om medel och mål. Alltså man tänker på vålds... Du känner till utilitarismen som en filosofisk röd som säger så här. Att men, du ska använda... Ja, men till exempel om det finns en en... En frisk människa och 20 sjuka. Och så behöver de olika saker från den friska människan. Då ska man... Nej, det här klipper vi bort. Det blir jätteflummigt. Jag skjuter i det. Uh, det men, uh, jo, nej men att man ska vara effektiv. Effektiviteten är det enda som räknas. Liksom. Uh, finns det något tillfälle när det även icke-våldsrörelsen skulle liksom, använda våld? Och framförallt lite hur tänker man kring vad som medel och mål. Hej, Alice här i klippningen. Det där blev virrigt om utilitarism. Om ni är nyfikna så använder jag, försöker jag använda ett klassiskt exempel om utilitarism. Som ni gärna får googla för att få förklarat på ett rimligare sätt. Men Kerstin räddar situationen och svarar jätteintelligent. Så vi fortsätter. Bear with us. Uh, ja, spännande frågor verkligen och absolut. Uh, det som, uh, jag, jag kan ju liksom inte vara en, uh, det finns inte ett svar. Och det är också väldigt icke-vånsligt att så här, vi söker sanningen. Att det är farligt med ett svar. Så här, det här rims och det är jag som uttolkar det så. Men jag det är kan också väldigt anarkistiskt att tänka så. Mm, um, det är som du säger, det ryms. Uh, Absolut. Eh, mycket <laughs> inom icke metoder. Det finns ju då Jane Sharp som har skrivit ner 198 olika sätt eh, att använda sig av icke metoder. Mm. Eh, och det är ju liksom allt från eh, alltså interventioner som du säger. Att man kanske eh, ja, tar av en, en ledning till att ja, blockera vägar till liksom mera... Kanske ofarliga metoder som att skriva på en underskrifter och så. Eh, och, och alla de här metoderna kan ju vara olagliga eller lagliga utifrån den kontext som du, som du... I Sverige är det ganska så okontroversiellt att demonstrera men befinner du på ockuperad mark till exempel i Västsahara- ockuperade Västra Haras och så, så liksom, hamnar du i fängelse för en sån sak. Så att, så att kontexten är väldigt relativ eh, då, med vad som, med, med vilken metod, <laughs> liksom, vad som händer med man använder olika metoder och mm. vad som blir effektivt i att använda helt enkelt. Eh, det är viktigt att man vet vilket mål man har och att om då en metod inte fungerar som jag var inne på tidigare med de här, om demonstrationen inte fungerar ja, men okej okay, då måste vi... Lägga på fler, testa. Det är ett experiment helt enkelt vad som funkar. Och inget, inget kanske funkar, något kanske funkar en gång, inte sen och så vidare. Men så det är att göra en bra maktanalys och se också så här, vad, vad skulle faktiskt rubba den här maktstrukturen innan man gör sina val av metoder. Sen är det ju upp till var och en att så här, till exempel... Shaming också är en sån där gränsland som en del tycker att ja, det är ju skitbra. Uh, det, fann, det var en delstat i Indien som hade väldigt mycket kvinnomisshandel. Och så, jag ger ett litet exempel här på shaming. Och då mm. så bestämde sig kvinnorna där för att ja, men om vi slår på kastrullarna när någon blir misshandlad. Då kommer vi andra kvinnor dit och så lyfter vi bort mannen och sätter förövaren då på en åsna. Så får han rida runt i byn så alla får se den här förövaren. Sen ledde det här faktiskt, de här aktionerna till en lagändring som gjorde förbjöd misshandel eh, i den delstaten. Så att det var ju väldigt effektiv metodval. Och då, då, så, då är det upp till dig som tänker så här, ja men det var ju jättebra. Och det är så här, våld, har man använt våldsamma strukturer, det kommer kosta att inte göra det. Det, kommer, det, kommer, det är bra att du får skämmas för det du har gjort, du slaget slagit en annan människa. Medan andra säger att det är psykiskt våld för den här mannen. Det är inte så, det är inte 100 icke-våldsligt, så vidare. Så vi säger inte att det finns ett rätt och fel, men det finns absolut gränsland. Och samma med mm. förstörelse av egendom. Eh, Israel-Palestina, stenkastning, eh, tycker, skulle många palestiner säga att det är väldigt harmlös eh, icke-våldsmetod att kasta sten på tanks. Som också mm. för den delen fungerade ganska Bra under andra inte alltså Det har ganska dramatiska bilder med det här lilla barnet som kastar sten mot den här stora tanksen. Så att, så att de skulle säga att det var en lyckad metod men alltså andra skulle säga att det är jättevåldsamt att kasta sten. Så att, eh, jag kan inte säga vad som är rätt och fel mer än att, att säga ja, men varje rörelse måste ju göra sina val eh, och tänka på vilka konsekvenser konsekvenser Är det värt att ta de här konsekvenserna? Aha, då kanske vi kommer få en stämpel som våldsamma. Är det, är det värt den? Är det att man glömmer bort att det är precis som du säger. Det finns inte ett svar. Det finns inte en lösning som kommer funka i alla situationer. Utan allt är otroligt kontextberoende. Mm. Ja. Och att man måste vara villig att göra det arbetet som krävs. Att faktiskt titta på sitt sammanhang. De möjligheter och konsekvenser som, som finns. Och våga lita på att. Man kan hitta en lösning som funkar där. Ja, exakt. Och, och kunna liksom prata för varför, varför man gör de val man gör. Apropå att hålla dialogen levande. Um, för det är någonting som lätt sker. Att man demoniserar det som man vill förändra. Men det är en icke-våldsprincip. Att här, tänka att alla har en potential att förändras. Och att <hör> därför också hålla dialogen öppen. Så jag är väldigt imponerad till exempel av icke-våldsrörelsen ung i Sverige och visar inte ut. Mm. För de är liksom hela tiden så här, kom och prata med oss, kom och sitta med oss, Ribbenvik, nu vill vi ha samtalen, Alltså man använder sig av icke-våldsmetoder för att liksom få tryck i den här frågan om de ensamkommande, så rätt att stanna. Och alltså man använder jättemånga metoder. Sitt strejker och skolstrejker och marscher och, och allt vad det nu är. Men samtidigt så håller man dialogen levande och det, det fungerade bra under medborgaresrörelsen. Alltså det finns väl vissa nycklar till liksom en riktigt lyckad icke <går> borde använda sig av liksom. och inte glömma bort där dialogspåret och bara skrika ner med diktatorn liksom. utan. Väldigt tydligt visa om det är det här vi vill ha istället. Så här skulle vi kunna organisera det och så vidare. Mm. Mm. Eh, jag tänker jag går vidare lite med i frågorna här också. För att jag tänker en vanlig invändning mot icke-våldsliga metoder är att de fungerar bra i ett sammanhang av typ relativ fred. Alltså även i... Även i Israel-Palestina så har du liksom ett, ett väldigt konkret förtryck mot palestinier. Men det är fortfarande liksom inom ramen av en stat. Alltså det är fortfarande inom, inom något slags ram. Eh, och kanske ännu hellre här. att Det finns, det finns liksom en polismakt, det finns en militärmakt som upprätthåller vissa spelregler med hjälp av våld. Och då funkar det bra att liksom vända sig till... Regeringen med liksom icke-våldsaktioner och försöka påverka regeringen. Att påverka opinion, påverka beslutsfattare. Men när en lag ändras till exempel som det exempel du tog upp i Indien. Så kommer det fortfarande vara poliser som i nästa steg upprätthåller den lagen med våld. Och utifrån det så går det att fundera hur icke-våldsligt är det egentligen att samarbeta med, med liksom, eh, makthavare, med polisen. För att åstadkomma förändring. Mm. också En lärdom som ico har gjort är att så här, ta ett steg i taget. Och därför ska jag säga att de flesta ico är ganska reformistiska. Att så här, okay, men vi, vi ändrar det här. Att som svarta ska i alla fall få sitta på den här bussen de vita åka på. Så vi tar den grejen. För vårt stora vision är att vi ska ha ett samhälle utan segregation där alla är lika mycket värda. Men i våra aktioner så väljer vi väldigt tydligt en liten sak som vi faktiskt tror att vi kan ro på. Och där vinner vi kraft för att gå på nästa steg. Så jag tror att man kan ha en vision, på visionsplanet kan man vara där. Som du säger, att så här, nej vi samverkar inte med, med polis. Liksom för att det är en, bästa av världar skulle vi inte ha. behöva ha en ett våldsmonopol, men som upprättsval av polis. Men jag tror att det är då av de liksom gräsrotsrörelser som jag ser så, så är det liksom ett vinnande koncept att, att ta ett steg taget. Och om det är jag går på gatan och en polis ingriper för att någon håller på att bli då kanske det är jättebra att jag samarbetar med den polisen, kör en avvärjningsattack, skriker att jag har mens eller vad som helst så att, så att folk... Är, kommer kolla på mig istället så kan polisen springa bort med den som håller på att dö. Alltså, så här. Så att, ja, även där är det ju kontextuellt. Liksom. Eh, att, så här, att det finns säkert eh, sammanhang man, där man kan, det kan vara bra att samarbeta med polis. Men i andra sammanhang kan det vara fruktansvärt om någon ska deporteras bort och kanske kommer att dö. Liksom. Att, du, mm. att du inte går emot då, polisens handlingar och så. Så att jag det, ja, jag vet inte om jag, Du har säkert tänkt mer runt det här, men det är i alla fall de tankar jag får upp i mitt huvud. Du får gärna berätta mer. Ja, nej, jag tänker just att det är ju, för, för oss så blir ju det här ganska konkreta frågor. Eller så, att man ser staten som en, en våldsapparat. Alltså, det som först fick mig få upp ögonen för just anarchistisk ideologi är just det här att, att vara kritisk till att staten tvingar människor till samarbete med våld. På något sätt. Och det är alltså, det som jag tänker att jag vill gå vidare lite till nästa fråga innan vi, vi går vidare helt. Att jag funderar på just hur pass systemkritisk går det att vara med icke-våldsliga medel. Och hur pass, alltså jag tänker för just vissa, alltså de icke-våldsexempel jag sätter sett är ju ofta inom, inom ramarna för representativ demokrati, liberal marknadsekonomi. Alltså även icke-våldsliga revolutioner har ju ofta fått effekten att man etablerar representativ demokrati, man etablerar ett våldsmonopol, man etablerar liberal marknadsekonomi. Eh, och finns det utifrån ditt perspektiv en möjlighet att liksom förändra spelreglerna helt? Mm. Det, som då, det som har hänt lite på sistone så var, är ju att icke-våld har blivit lika med icke-våldsaktioner. Som inte är så strategiska, som inte är så långsiktiga, som inte tänker som du och vilket samhälle strävar efter i det långa loppet. Utan man så här gör någonting eh, lite eh, kanske viktigt men, men kanske inte superstrategiskt. Men om man tittar på superstrategen Gandhi så sa han så här, jag ägnade... 20% av mitt liv åt så här, det, det obstruerande icke-våldet, liksom att liksom bränna mina pass, att organisera saltmarschen, att så här, göra motstånd mot <coughs> våra ockupanter, engelsmännen. Men 80% av mitt liv ägnade jag åt att bygga den värld vi vill ha, det konstruktiva programmet, alltså ashrams, byar, där vi delade, där de delade på –arbetsbördorna där alla skulle ha lika mycket värda. Och ja, man försökte hitta ett annat sätt att leva liksom, inom. Mm. Och sen sa han, okej, det var 80 procent. Försökte vi liksom, hitta det här nya sättet att leva. Och jag la alldeles för lite tid av mitt liv på att bygga den värld som vi vill ha. Så även om man la 80 procent på det så, så var det för lite– och jag tror att den här delen av icke-våldets konstruktivitet, konstruktiva byggande av så här, ja ah, men okej okay, om vi pluttar bort den där grejen, om vi inte ska ha marknadsekonomi, men vad ska vi ha där istället då? Att, liksom, och jag tycker det är även, även idag att vi är så, så dåliga på att tänka konstruktivt och kreativt och, och föreslå med så här gör vi istället, istället för att så här, kritisera bara. Så mm. att, jag jag tänker att det är en väldigt stor utmaning om vi skulle gå i de gandianska fotstegen och så här, organisera oss på riktigt utanför kanske samhället, att utan alltså som du säger, leva då. På ett helt annat sätt. Och så så det, det skulle säga att icke i sin grund är väldigt systemkritiskt. Och det är väldigt läskigt för makten. Att det finns de som analyserar makten. Som ser vad är det är som upprätthållet som säger. Sluta upprätthåll. Sluta köpa av från de här storföretagen. Sluta. göra värnplikten. Sluta att liksom vara med i det här systemkugghjulet. Sluta arbeta då. Om det är det vi bygger upp allting på. Mm. Det är ju skitläskigt. Så, så jag skulle säga att det inte alls ligger i, i, i makternas intressen, liksom du staters intressen, att människor börjar organisera sig. Putin är ju superrädd som har sett de här folkliga upproren i andra länder för att det skulle ske något liknande. Även om det kanske mer handlar om ja, kanske inte genomgripande, så som du säger, an, ett annat sätt att leva. Men, men jag skulle, jag, som jag tolkar icke-våld, så är det väldigt systemkritiskt. Mm. Ja, men jag håller med dig i väldigt mycket av den analysen och jag tänker också att just det här att människor börjar leva på ett annat sätt. Det skulle nog vara alltså de konkreta exemplen blir ett väldigt stort hot mot just makthavare som tjänar på att människor lever på det sättet som de gör idag. Jag tänker också, jag vill bara referera lite till för vi pratade i en annan intervju med två kamrater från Österrike. Mm. Och en av dem hade varit just i ashrams idag och rest och bott i framförallt kvinnoseparatistiska, om jag kommer ihåg rätt, ashrams i Indien som bygger mycket på Gandhis filosofi eller tanke, gods liksom och de finns kvar och är liksom verksamma än idag som ett positivt exempel på många sätt. Inte oproblematiskt, men väldigt spännande. Nej, exakt. Det är inget oproblematiskt. Gandhi är inte heller oproblematiskt. King är inte god. Ja nej, det finns inga. Så det är viktigt också att säga det när man pratar om, mm. dem, om de männen. Mm. Alice, du ville komma in också. Eh, skulle jag kunna få ställa en följdfråga innan? Ja, men gör det. För uh -huh. jag tänker just när det gäller King och Gandhi- så samtidigt som de hade liksom väldigt eh, uppmärksammade och väldigt stora icke-våldsrörelser som arbetade för, för ett bättre liv för många människor så fanns det också en annan alltså det fanns en annan sida av det myntet som jobbade för samma fråga fast med våldsmetoder. Alltså, då tänker jag på Svarta Pantrarna specifikt USA och Bagat Singh och den, alltså det våldsliga upproret mot brittiskt eh, imperiestyre i Indien. Eh, och då är en invändning mot just att arbeta med icke-våldsliga metoder att, att det blev bekvämt för liksom, det brittiska imperiet att prata med Gandhi för då kunde de liksom, bortse från eller eh, samtidigt motarbeta våldsupproret och samma sak med liksom, den amerikanska regimen kunde prata med Martin Luther King för att det legitimerade samtidigt liksom, att man ja, släppte bomber i New York och liksom, med våld eh, bemötte svarta pantrarna. Mm, det blir en cover-up typ. Ja, men att, typ. Mm. att då när det finns en icke-våldsrörelse och en våldsrörelse samtidigt så kan det vara bekvämt att prata om icke-våldsrörelsen. Att mm. man ger vissa eftergifter till den samtidigt som man slår ner med väldigt hård repression mot, mot den våldsamma rörelsen. Mm. Det är ju också så att den, den anarkistiska kritiken av icke-våldet ser ut, bland annat det finns en Tänkare som heter Peter Gelderlous som menar att så här, menar all protest mot förtryck innebär en konflikt för staten. Och då menar Gelderlus att icke-våldare de gör sig på egen hand ofarliga för staten. Och vi pratade lite om det här. Om att du menar att icke-våldet egentligen är mycket mer subversivt. Men liksom precis som Jonathan säger att icke-våldare blir ofta en grupp som du kan säga att det här är de optimala demonstranterna, det här är de mest ofarliga demonstranterna. Och när du då dyker upp en mer obekväm och våldsam protest då kan man liksom, ja, alltså jag, man kan jag skilja på dem och säga att ni borde vara som de andra, som inte är så jobbiga. Mm. Jag tänker ju att det som är jobbigt jobbiga med våldet är ju det här politiska gjutsen, att det slår tillbaka mot våldet själv. Att det visar hur, hur bizarrt det är med de här stora tanksen. När man ställer den lilla människan bredvid. Alltså att på ett sätt så... Brian Martin pratar om så här, just backfire-modellen. Alltså, Icke-våld ju speglar ju våldet och visar hur absurd det är att använda våld. Så som inte då, icke, om man tar till våld istället så rättfärdigar man att staten på samma sätt ska kunna använda samma metoder. Och då är man inne i den här våldsspiralen. Det svåra för staten blir att bemöta de icke-våldsliga protesterna. Vad, de här fina studenterna? från Nashville ska de sitta i fängelse. Alltså den, det kan vara nog så kontroversiellt för en stat att såhär de här skolflickorna, att det liksom skjuts vattenkanoner på dem när de går till skolan. Alltså det blir, det blir liksom en spegel av våldet som på ett sätt kan slå tillbaka mot staten själv. Ja, eh, jag... Jag tänker att yttervåldet rätt använt är otroligt farligt mot stater och kan få stater på fall. Men, men då sen att inte bara, ja vad händer sen liksom är ju den stora utmaningen och det svåra att så här, bryta mönster som har funnits i generationer av hur, hur vi har betett oss. Ja, alltså jag tänker att det här är ju sådana frågor som har, i alla fall för min del, och jag tror också för din del Alice, varit frågor som vi har behövt jobba med och kämpa med. Liksom. Så att det här blir ett jättespännande samtal att få bolla de frågorna med varandra. Jag tänker just lite knyta tillbaka till det du sa innan också, att när icke-våld blir mer än, än aktionerna utan när det börjar bli ett annat sätt att leva- då blir det ju farligt för, för staten för att det börjar ifrågasätta liksom statens existensberättigande som en, en kraft som ska upprätthålla ett våldsmonopol. Alltså om, om en sammanslutning människor lever på ett sätt och visar att så här, men vi kan samarbeta, vi kan lösa konflikter, vi kan lösa materiella eh, intressen utan att det behövs en stat som upprätthåller ett våldsmonopol. Eh, för att vi är överens om att inte använda våld i våra relationer. Då blir det ett hot mot statens existensberättigande i sig. Absolut. Precis som också. Men som kommer inte. här Herrnge brukar prata om postprotest. så, här post liksom, att så här kommer, Är vi inte bara reaktiva icke så här, Oj, nu är det en militärövning. Ja, vi protesterar. Jag menar, det kan vara bra att göra det också. Men, men liksom, kan vi på, så här, på allvar så här, presentera en bättre modell liksom, så, så är det mycket läskigare än några som står upp protestera och sen om några dessutom lever den och slutar betala skatt eller vad det nu kan vara. Liksom det, det Och speciellt om det är personer som folk, folk förstår varför och det liksom får, ja, så, så, och kan få med sig folk. Ja, det är klart att det blir läskigt. Liksom. Mm. Och det är lite den typen av frågor som jag känner att jag vill ha svar på när det gäller icke-våld också och som jag tycker du svarat väldigt bra och intressant på idag just om den systemkritiska potentialen. För att alltså ett tandlöst icke-våld är nästan äh, värre än inget icke-våld alls. Eller liksom, det... Ja, det icke-våldets forskare Isak Svensson han pratar till och med om att det kan vara riktigt farligt med icke-våld. Så som i Syrien. Mm. Alltså han ger typ icke våldet skulden för, för kriget i Syrien. Det var en jätteogenomtänkt icke-våldsrörelse äh, som börjar sätta sig upp mot Assad och... Sen splittras den och så blir det liksom våldsgrupperingar. Eh, och då kan Assad liksom gå på med hela kriget i Syrien för att, mm. att var, eller de som motsatte sig regimen. Ja men det var mycket, vi också göra det. Och sen, men att det liksom, hade man gjort en ordentlig maktanalys innan och så vidare så hade man förstått att vi absolut inte är modiga. Det funkar kanske inte just mm. nu med en revolution så här odåligt, så här dåligt organiserat och så vidare. Och då hade man kunnat spara väldigt många. Människoliv så att ja alltså verkligen han, han varnar ju liksom för, för dåligt genomtänkta icke mm. Och jag tycker att det är så här lite elakt att lägga krigets offer i syrien på icke-våldet. Liksom. Mm. Men ja, icke-våld för mig är mer liksom, än bara demonstranter och så vidare så att, ja. men ändå, det är, det är intressant att det inte det är inte så ofarligt som man kan tro först ja. Sayyanil sambadam sevi ke youvelai ayyanil nadibanindi. Sundam vune dalal soora varli selle yendai tuni